Томас Гарріс Цикл «Ганнібал Лектор» Книга четверта «Сходження Ганнібала» 55. У вольєрі перед кафе дель Есте цвірінкали дріботіли вівсянки, неспокійні у яскравому світлі місяця. Тент над патіо було згорнуто, парасолі складено. В обідньому залі було темно, але світло ще горіло на кухні і в барі. Геркуль мив у барі підлогу. Ганнібал бачив також кольнаса, котрий із грозбухом сидів на барному стільці. Ганнібал відступив у Темряву, завів мотоцикл і поїхав геть, не вмикаючи фари. Останній чверть милі до будинку на вулиці Жульяни він пройшов пішки. На під'їзній алеї стояв сітурен Дешво. Чоловік за кермом докурював сигарету. Ганнібал побачив, як дугасто пролетів недопалок, розсипавшись іскрами по вуличній бруківці. Чоловік вигідніше вмостився на сидінні і відкинув голову назад. Він зібрався поспати. За огорожі Ганнібал дивився в освітлену кухню. Повз вікно майнула мадам Кольнас, балакаючи з кимось занадто малим, щоб його можна було бачити. Затулені гардинами вікна стояли прочинені у тепленічне повітря. З садочка до кухні вели диктові двері. Кінжал легко ковзнув щалину і підчепив клямку. Ганнібал витер ноги і ступив у дім. Голосно тікав кухонний годинник. З ванни долинав шум води з крана і хлюпання. Він проминув ванну, ставлячи ногу в притул до стіни, щоб не рипіли дошки підлоги. У ванні мадам Кольнас розмовляла з дитиною. Наступні двері були трохи прочинені. Ганнібал помітив заставлені іграшками полиці і великого плюшового слона. Він зазирнув до кімнати. Два ліжка. Катерина Кольнас спала на ближчому. Голівка на бік, великий палець торкається лоба. Ганнібал розглядів жилку, що билася в неї на скроні. Він чув биття її серця. На ній був мішен браслет. Він зморгнув у теплому світлі лампи. Почув, як ворухнулися його вії. Він чув дитяче дихання. Чув мадам Кольнас звіддаля. Кирихітні звуки зборювали голосне ревіння в його серці. «Ну, давай, оладушок, вже пора витиратися!» Долетів голос мадам Кольнас. Плавучий будинок Грутаса, чорний, примарний на вигляд, Стояв пришвартований до вкритої клоччям туману набережної. Грутас із Мюеллером занесли зв'язану з кляпом у роті леді Мурасаки по трапу і спустили сходами у задній відсік. Грутас ударом ноги розчахнув двері до процедурної на нижній палубі. Посеред кімнати стояв стілець. Під ним було простелено скоривавлене простирадло. — Перепрошую, ваша кімната поки що не готова, — сказав Грутас. «Я покличу прислугу! Ево!» Він прийшов коридором до наступних дверей і розчахнув їх. Три жінки, прикуті до ліжок, подивилися на нього з ненавистю. Ева збирала їхні миски після їжі. «Катай сюди!» Ева зайшла до процедурної, тримаючись подалі від Грутаса. Вона прибрала заляпану кров'ю шмату і постелила під стілець свіже простирадло. Вже намірилася йти з брудним простирадлом, але Грутас наказав. «Залиш, поклади його так, щоб їй було добре видно!» Грутас із Мюеллером прив'язали леді Морасаки до стільця. Грутас відправив Мюеллера. Сам розвалився в лонгшезі проти стіни, ноги розкинуті, погладжуючи собі стегна. «Ти уявляєш, що може трапитися, якщо ти не подаруєш мені блаженства?» Спитав він. Леді Мурасакі заплющила очі. Вона відчула, що судно здригнулося і почало рухатися. Геркуль виніс із кафе два відразі сміттям. Відімкнув замок свого велосипеда і поїхав геть. Було ще видно його задній вогник, коли Ганнібал сковзнув у кухонні двері. З собою він мав щось незграбне в заляпаному кров'ю мішку. До кухні ввійшов Кольнас із грозбухом. Він відчинив дверця та пічки, у якій горіли дрова. Поклав туди кілька рахунків і підштовхнув їх у полум'я. За його спиною Ганнібал промовив. «Гер Кольнас в оточенні мисок». Кольнас різко обернувся і побачив Ганнібала, котрий сперся спиною на стіну з бокалом вина в одній руці і пістолетом у другій. «Що вам потрібно?» У нас вже зачинено. Кольнас у каструльнім раю, серед казанів. Ви носите свій жетон, гер Кольнас. Я Клебер, громадянин Франції. Я зараз же викликаю поліцію. Дозвольте, я зателефоную їм замість вас. Ганібал поставив вино і підняв телефонну слухавку. Ви не проти, якщо я заразом... Подзвоню до комісії по розшуку воєнних злочинців. Я оплачую дзвінок. Босяк, дзвони кому хочеш. Я серйозно, можеш їм дзвонити. Або я сам це зроблю. Я маю документи. Я маю друзів. А я маю дітей. Ваших дітей. Що означають ці слова? Я захопив їх обох. Я був у вашому домі на рю Жульяна. Зайшов до кімнати з великим опудалом слона і захопив їх. «Ти брешеш!» «Беріть її, вона все одно помирає!» «Ви так сказали!» «Пам'ятаєте? Шастали навкруг Грутаса з казанком. Я тут дещо приніс до вашої духовки». Ганнібал простягнув руку за спину і пожбурив на стіл скривавлений мішок. «Ми можемо покуховарити разом, як у добрі старі часи!» Він кинув на стіл мішен браслет. Той довго крутився, доки заспокоївся і ліг. Кольнас вдавився неясними звуками. Хвилину він боявся торкнутися мішка. Потім тремтячими руками почав його рвати. Діставшись усередину, він роздирав обгортковий різницький папір, дер м'ясо й кістки. Це телятина, гер Кольнас, і диня. Я купив їх на лезалі. Сподіваюсь, ви тепер розумієте мої почуття. Кольна скинувся через стіл, руками в крові дістав ганнібалове обличчя, але його ноги, розпластані по столу, зависли в повітрі. Ганнібал стягнув його додолу і приставив дуло пістолета до потилиці. Не дуже міцно, але Кольнас втратив свідомість. Вимазане в кров лице Ганнібала було схожим на демонічне обличчя з його власних снів. Він поливав Кольнаса водою, поки той не розплющив очі. – Де Катерина? Що ти з нею зробив? – перше, що він спитав. – Вона в безпеці, Гер Кольнас. Вона рожева і красива. Ви можете пощупати пульс на її скроні. Я поверну вам її після того, як ви повернете мені, леді Мурасаки. Якщо я так зроблю, мені смерть? Ні. Грутаса буде заарештовано, а я забуду ваше обличчя. Прощу вас заради здоров'я ваших дітей. Звідки мені знати, що вони ще живі? Присягаюся душею моєї сестри. Ви почуєте їхні голоси. Вони в безпеці. Допоможіть мені, або я вас вб'ю. І ваша сирота вмре з голоду. Де Грутас? Де леді Мурасаки? Коль нас спазматично ковтнув. Звідкись узялася кров у нього в роті. У Грутаса є судно. Канальна Баджадім. Він подорожує нею. Він зараз на Луенському каналі, південніше Немура. Назва Баржі. Кристабель. Ти дав слово. Де мої діти? Ганнібал підняв Кольнаса на рівні ноги. Підвів до телефону біля касового апарата. Набрав номер і дав Кольнасу слухавку. Якусь хвилину Кольнас не міг впізнати голосу власної дружини. А потім... Алло, алло, Астрід? Подивися на дітей. Дай мені почути Катрину. мерщій. Слухаючи непевне мурмотіння заспаної дитини, Кольнас перемінювався на лиці. Спершу воно виражало полегшення, та скоро на ньому з'явилася дивна мертвотність. І Кольнас потягнувся по пістолет, що був схований на полиці під касою. Його плечі важко поникли. «Ви обдурили мене, гарелектар!» «Я дотримав свого слова. Я збережу вам життя заради ваших...» Кольнас випростався з затиснутим у кулаці величезним веблі. Ганнібал викинув руку вперед. Револьвер відлетів у бік, а кинжал Танто ввійшов Кольнасу під підборіддя. Кінчик леза вистромився з його тім'ячка. Телефонна слухавка гойдалася на шнурі. Кольнас упав лицем уперед. Ганнібал перевернув його і трохи посидів на стільці поряд, розглядаючи труп. Очі в Кольнаса були розплющені. Вони вже бралися муттю. Ганнібал накрив йому обличчя мискою. Він виніс на двір клітку з вівсянками і відчинив. Останню пташку йому довелося самому хапати руками, щоб закинути в місячне небо. Він відчинив надвірний вольєр і вигнав птахів звідти Вони збилися у зграю І куштуючи смак вітру Кружляли вгорі Їхні крихітні тіні шугали двором кафе Поки вони, набираючи висоту Шукали полярну зірку Летіть додому Балтика, он там Показав їм Ганнібал Живіть там завжди Розділ 56 Крізь глупу ніч єдиний вогник прорізав темні поля іль де Франс. Ганнібал мчав, розпластавшись на баці свого мотоцикла. Повз бетонні споруди південного передмістя Немура. По старому Борлацькому шляху вздовж Луенського каналу, де асфальт, де гравій. Аж ось заросла з обох боків асфальтова однорядна алея. Ганнібал зигзагами продерся на швидкості крізь череду корів. Аж лице йому запекло від ударів хвостів. Мало не ссунувся у кювет. Крила заскриготали об гравій. Знову вибравшись на дорогу, мотоцикл струснув головою. Прийшов до тями і надолужив швидкість. Вогні Немора зникли позаду. Знову пласка країна і темрява перед ним. Деталі ґрунту і бур'янів абсурдно чітко проявляються у світлі фари, а пітьма попереду заковує жовтий промінь. Він не покоївся, чи не вийде він знов до каналу занадто південніше, так що судно опиниться позаду нього. Він зупинився і вимкнув світло. Треба посидіти в темряві і подумати – Мотоцикл під ним – Тремтів. Далеко попереду Гену Темряві виднілося щось схоже на два будиночки, які тандемом рухаються через Луговину. Над берегами Луенського каналу тільки було видно палубні надбудови. Самохідна баржа Владіса Грутаса напрочуд спокійно, тихо рухалася на південь. Пестячи м'якими брижами береги каналу, по якого на лугах куняли корови. Мюеллер, котрий сидів у матерчатому шезлонгу на носі судна, погладжував собі стягнуте швами стегно. Поряд із ним, перетулений до дверей, що вели на нижню палубу, стояв дробовик. На кормі Гасман відчинив рундук, щоб дістати звідти березентові кранці. За 300 метрів до судна Ганібал зменшив швидкість. BMW відповів мурмотінням. Трава погладила йому литки. Він зупинився і з сідальної торби дістав батьківський польовий бінокль. У темряві не вдавалося прочитати назву судна. Видно було тільки ходові вогні і світло з-під фіранок на вікнах. Канал тут був заширокий, щоб спробувати перескочити на борт баржі. З берега він, можливо, і зміг би поцілити з пістолета у шкіпера, принаймні збив би його з курсу. Але тоді на судні щиниться тривога. Вони зустрінуть його всі разом, тільки-но він опиниться на борту. Напосядуть з усіх боків. Він помітив прикритий люк позаду штурвальної рубки. А темний виступ ближче до носа, певне, був іншим ходом на нижню палубу. На вікнах штурвальної рубки блимали відблиски нактоуза, шафа зі скляною кришкою, в якій встановлено компас. Він не міг роздивитися, чи є хтось ще всередині. Треба обігнати їх. Накатана стежка йде впритул до води, а поля тут занадто кучугурості для ривка. Ганнібал проїхав повсканальну баджу по стежині. Відчуваючи пощіпування в оберненому до судна боці. Кинув погляд на борт. Гасман на кормі витягає кранці з рундука. Ось він підняв голову на звук проїжджаючого берегом мотоцикла. Метелики пурхають над світловим люком якоїсь із кают. Ганнібал примусив себе не збільшувати швидкість. Десь за кілометр попереду він побачив вогні автомобіля, що їхав поперек каналу. Канал Луен звужувався перед шлюзом до двох бімсів судна. Бімс – поперечна ширина судна. Шлюз був інтегральною частиною кам'яного мосту. Його верхні ворота вели під кам'яну арку. Шлюзова камера під нею була лише трішки довшою за кристабель. Ганнібал повернув ліворуч і поїхав через міст, на той випадок, якщо шкіпер за ним стежить. Через сотню ярдів він вимкнув фару, розвернувся і, знову опинившись перед мостом, заховав мотоцикл у кущах при дорозі. Рушив уперед крізь темряву. На березі каналу лежали до гори дном кілька човнів. Ганнібал сів на землю між ними і дивився понад їхніми корпусами на судно, яке наближалося, але було ще за пів кілометра від шлюзу. Кругом глуха пітьма. Він чув звуки радіо з будиночка на тому боці мосту. Там лебонь, стояв будиночок шлюзового механіка. Пістолет він засунув глибше в кишеню піджака. Дуже повільно наближалися крихітні ходові вогні баржі. Червоний вогонь лівого борту, а над ним наскладені щоглі над рубкою, білий. Баржі треба зайти в шлюз і опуститися в ньому на метр. Ганнібал лежав біля води серед бур'янів. Рання весна, що холодно для цвіркунів. Він чекає, а баржа підпливає. Повільно, повільно. Є час подумати. Дещо з того, що він зробив у Кольнаса в кафе, неприємно згадувати. Важко було дарувати йому життя навіть на такий короткий термін. А ще несмак дозволив йому балакати. А от що було гарне – це той тріск, яким йому віддало в руку, коли жало Танто встромилося в кольносового черепа, мов рижок. Приємніше, ніж вийшло з мілком. Втішно згадувати доказ теореми Піфагора за допомогою кахлів. Відривання голови в Дортліха. Ось про що варто подумати наперед. Як він запросить леді Мурасакі на тушковану в горщику зайчатину в ресторан Марсове поле? Ганнібал лежав спокійно, з пульсом 72. Темно біля шлюзу, а небо, ясне, сіяне зірками. Коли судно дійде до шлюзу, щогловий вогник мусить опинитися якраз поміж низькими зірками. Той не досяг низьких зірок, бо щогла відхилилася на корму, і вогонь майнув дугою, мов падуча зірка. Ганібал вчасно помітив, як почала розгорятися лампа великого корабельного прожектора, і закляк до лілиць, сконцентроване в потужний промінь світло майнуло по його спині і вихопило з темряви ворота шлюзу. Заревів корабельний гудок. Загорілося світло в будиночку шлюзового механіка, і за хвилину той вийшов, натягаючи на плечі широкі підтяжки. Ганнібал навертів глушник на мілків пістолет. Владіс Грутас виринув із носового люка і став на передній палубі. Потягнувся, викинув у воду цигарку. Щось сказав Мюеллеру. Поставив дробовика між квітів у вазонах, подалі від очей шлюзового механіка, і знову зник внизу. На кормі Гасман вивісив шканці і приготувався кидати швартов. Верхні шлюзові ворота стояли вже відчинені. Шлюзовик зайшов у свою кабінку на березі каналу і ввімкнув швартові вогні в обох кінцях шлюзу. Баржа сковзнула під міст у камеру. Шкіпер переключив двигун на реверс, зупиняючи судно. Під звук двигуна Ганібал злетів на міст і, низько пригнувшись, побіг під перекриттям кам'яного парапету подивився вниз на баржу, що проповзала під ним. Побачив палубу і світловий люк на даху каюти. Люк сковзнув під міст, але він встиг помітити прямо під собою прив'язану до стільця леді Мурасаки. Десяти хвилин вистачило, щоб зрівняти рівень води в шлюзі з нижнім б'єфом каналу. Важкі ворота зі скреготанням прочинялися. Гасман із Мюеллером вибирали швартове. Шлюзовий механік повернувся до свого будиночка. Шкіпер додав газу, і вода скипіла за кормою судна. Ганнібал перехилився через парапет. і відстані два фути він вистерлив Гасману в голову. Скочив на парапет, стрибнув на Гасмана і скотився з нього на палубу. Шкіпер почув звук падіння, але спершу подивився на кормові швартови. Побачив, що там чисто. Ганнібал смикнув кормові двері на нижню палубу. Замкнені. Шкіпер висунувся з рубки. «Гасман!» Ганнібал припав до трупа і обмацав пояс. На Гасмані не було зброї. Ганнібал мусив проминути штурвальну рубку, щоб пройти на ніс. Але ж там був ще й Мюеллер. Він рушив уперед правим бортом. Шкіпер вийшов із лівих дверей рубки і побачив тіло Гасмана. З його черепа текло ушпігати. Ганнібал стрімголов кинувся вперед, пригинаючись за незенькими палубними каютами. Він відчув, що двигун судна перемкнули в нейтральний режим і кинувся бігти. На бігу почув постріл позаду себе. Куля з присвистом зрикошетила від палубної стійки. Тріски вжалили його в плече. Обернувшись, він помітив шкіпера, котрий сховався за рубкою. Біля носових дверей на секунду з'явилася татуйована рука. Розчепірені пальці хапали дробовика з-поміж високих квітів. Ганнібал вистрелив навмання. Плече йому пекло і боліло. Зіщулившись, він пролетів між двох палубних кают на лівий борт. Кинувся на бак і опинився біля носової рубки. Там на нього чатував Мюеллер. Почувши Ганнібала, він випростався, змахнув рушницею. Чорконув дулом обкут дверей. Знов замахнувся. Але Ганнібал вистрелив йому в груди чотири рази підряд, натискаючи на курок швидко, як тільки міг. Пролунав постріл дробовика. Рвана діра з'явилася в дерев'яній обшивці палубних дверей. Мюеллер похитнувся і втупився очима собі в груди. Завалився назад і, вже мертвий, осів під бортові поручні. Двері на нижню палубу не були замкнені. Ганнібал вскочив туди і замкнув двері за собою. На кормі шкіпер вовтузився з тілом Гасмана, нашукуючи в його кишенях ключі. Ганнібал помчав стрімко вниз і вперед вузьким коридором нижньої палуби. Він зазирнув до першої каюти. Порожня. Нічого, окрім ліжок і ланцюгів. Розчахнув наступні двері. Побачив леді Мурасакі, прив'язану до стільця, і кинувся до неї. Грутас вистрелив з-за дверей Ганнібалові в спину. Куля вдарила поміж плечовими кістками. Він упав горі з-під нього розтікалася кров. Грутас наблизився з посмішкою. Приставив свій пістолет під підборіддя Ганнібалу і обшукав його. Відкинув ногою в дальній куток Ганнібалів пістолет. Грутас витяг у себе з-за пояса стилет і швидко кольнув ганнібалові ноги. Вони не ворухнулися. «Поранений у хребет маленький чоловічок», – проспівав він. «Не відчуваєш ніг? Як це сумно! Ти нічого не відчуватимеш, коли я буду відрізати тобі яйця!» Грутас посміхнувся до леді Мурасаки. «Зробимо з них вам гаманця для монеток». Ганібалові очі розплющилися. «Ти бачиш?» – Грутас похитав довгим лезом у нього перед обличчям. «Перфектно! Дивись сюди!» Грутас став перед леді Мурасакі і легенько провів вістрям вниз по її щоці, ледь натискаючи на шкіру. «Я можу додати кольору її щічкам. Він ввігнав стилет у спинку стільця в притиск до її голови. Я можу створити нові нірки для сексу. Леді Мурасакі не промовила ані слова. Її очі не відривалися від Ганнібала. Його пальці ворухнулися, Він трошки пересунув руку до голови. Його очі переходили з Грутаса на Леді Мурасакі і знову назад. Леді Мурасакі підняла свої сповнені тривоги і болю очі на Грутаса вона могла ставати красивою настільки, наскільки їй бажалося бути красивою. Грутас нахилився і міцно поцілував її, Уп'явся їй у розтулені губи, розмазався своїм лицем по її обличчю. Його тверде лице зблідло, його бліді очі не моргали, коли він занурився в її блузку. Ганібал закинув руку собі за голову і витягнув з-за коміра кинджал Танто у крові, покривлений, помічений грутосовою кулею. Грута моргнув. Лице його здригнулося в болісній конвульсії. Ноги йому підломилися, і він упав із перерізаними піджилками. З-під нього вивернувся Ганнібал. Леді Морасакі, зв'язаними у щиколотках ногами, вгамселила Грутаса в голову. Той спробував підняти свій пістолет. Але Ганнібал перехопив дуло, викрутив його вгору. Пістолет вистрелив. Але Ганнібал різанув Грутасу за п'ястя, і пістолет відлетів геть. Грутас почав повсти до нього, підтягаючись на ліктях. Потім звівся на коліна і колінкував. Падав і знову зводився на ліктях, мов та тварина з переламаним хребтом на дорозі. Ганнібал розрізав пута на руках леді Мурасакі, і вона одразу вирвала стилет зі спинки стільця. Сама перерізала собі мотузки на ногах і відійшла, вставши в кутку, поряд із дверима. Ганнібал із закриваленою спиною перегородив Грутасу шлях до пістолета. Грутас укляк на колінах і подивився вгору на Ганнібала. Безпросвітний спокій огорнув його. Він зазирнув Ганнібалові в очі своїми блідими арктичними очима. «Разом ми відпливаємо в смерть», – промовив Грутас. «Я, ти, твоя мачуха, котру ти трахаєш, люди, котрих ти вбив». «Вони були не люди». «Який був на смак Дортліх? Як риба? А мілка ти теж з'їв?» Леді Морасаки заговорила скутка. «Гнібале, якщо попіль візьме Грутаса, він, напевне, не зачепить вас». Ганнібала, залишіться зі мною! Віддайте його попілю!» «Він з'їв мою сестру!» «Ти теж її їв!» – сказав Грутас. «Чому б тобі не вбити себе?» «Ні, це брехня!» «Їв-їв! Добрий каструльник нагодував тебе звареною з юшкою. Тепер ти мусиш вбити всіх, хто про це знає, чи не так? Твоя жінка тепер це знає!» Тобі доведеться і її вбити. Ганібал затулив вуха руками, не випускаючи скривавленого ножа. Він повертає голову до леді Морасакі, шукає її погляд, кидається до неї і хапає її в обійми. — Ні, Ганібале, це неправда. Віддайте його попілю. Грута поспішає до пістолета і говорить, говорить. — Ти їв її? у напівсвідомому стані. Ще й жадібно облизував ложку. Ганнібал заволав у стелю. — Ні. І задерши ножа стрибнув на Грутоса. Наступив на пістолет і різкими порізами накреслив криваве М на його обличчі, скімлячи. — М, це за мішу! М, це за мішу! М, це за мішу! Грутас впав на спину, а Ганнібал вирізав велике «М» на його тілі. Ззаду почувся плач. І постріл, примарний посеред його червоної мряки. До Ганнібала дійшло, що бабахнуло в нього над головою. Він не знав, чи в нього поцілили. Обернувся. Позаду нього стояв шкіпер спиною до леді Мурасаки. З-під його ключиці стерчало руків'я ястилета. Лезо прохромило аорту. Пістолет випав із руки шкіпера, і він повалився до лілиць. Ганібал зіп'явся на ноги, лице червона маска. Леді Мурасакі заплющила очі. Вона тремтіла. Вас поранено? Ні. Я кохаю вас, леді Мурасакі, сказав він і ступив до неї. Вона розплющила очі. І відвела від себе його руки в крові. «Що залишилося всередині вас для кохання?» Спитала вона і вибігла по трапу з каюти вгору на палубу, а там через поруччя пірнула рибкою у воду каналу. Судно м'яко билося об береги. Ганібал залишився сам на кристабелі, разом із мертвими. Очі їх вже повосковіли. Мюеллер і Гасман лежать на нижній палубі, біля підніжжя трапа. Грутас, покраєний червоними узорами, лежить у тій каюті, де помер. Кожен тримає в обіймах панцерфауст, мов гляльку з неприродно великою голівкою. Ганнібал узяв зі стійки в зброярні останній панцерфауст і приладнав його в моторному відділенні за два метри від баку спальним, націливши туди огускувату протитанкову ракету. Серед такелажного комплекту судна він знайшов шлюбковий якер і прив'язав вільний кінець його линви до встановленого вгору курком панцерфауста. Він стояв на палубі з якорем у руці, а баржа потихесеньку сунула вперед, ніжно стукаючись об кам'яну стінку каналу. Із палуби він бачив проблискові вогні на мосту. Чув людські крики і гавкання собаки. Він кинув у воду. Линва повільно зміїлася через борт, а Ганнібал зробив крок і опинився на березі. Пішов у бік, у поле, не озираючись. Коли він пройшов 400 метрів, пролунав вибух. Він відчув удар у спину. Хвиля оглушливого повітря перекотилася через нього. Неподалік встряв у ґрунт шматок металу. Судно скажено горіло в каналі. Товстий стовп іскор здійнявся в небо. Вогняний протяг закручував їх спіраллю. Наступними вибухами виплюнуло в небо палаючі дошки. Це здетонували заряди решти панцерфаустів. З відстані милі він побачив мигалки поліцейських машин біля шлюзу. Він не став вертатися. Пішов собі далі, крізь поле. Знайшли його вже при денному світлі. Розділ 57 Східні вікна штаб-квартири паризької поліції в обідній час за теплий пори року окупували молоді поліцейські, сподіваючись побачити, як Симона Сіньоре п'я каву в себе на балконі на сусідній пляс Дофін. Сімона Сіньоре – найпопулярніша у Франції 50-х років кіноакторка, дружина актора і співака Іва Монтана. Інспектор Попіль працював за столом, не піднімаючи голови, навіть у ті моменти, коли всі навкруг напружувалися, бо балконні двері прочинилися, і залишався незворушним, коли управлінням прокочувався стогін, тому що на балкон вийшла полити квіти лише прислуга актриси. Вікна в нього стояли прочинені. Він добре чув гомін демонстрацій комуністів на набережній Орфевер і Понтнюф. Демонстрували здебільшого студенти, скандуючи «Свободу Ганнібалу!» «Свободу Ганнібалу!». Вони несли плакати з написами «Смерть фашизму» і вимагали негайного звільнення Ганнібала Лектера, котрий перетворився на ситуативну знаменитість. У «Юманіте» та «Канар Аншан» друкувалися листи читачів на його захист, а Канар подала ще й фото палаючої кристабелі з підписом Печення з канібалів Опубліковані в «Юманітез» ворушливі дитячі спогади Ганнібала про щастя колективізації. Статтю таємно винесли з в'язниці. Ще більше надихнули його комуністичних прихильників. Він радо писав би також для партійних видань «Крайнього правого крила». Але консерватори були не в моді, тож неспроможні були влаштувати демонстрації на його підтримку. Перед попілем лежав меморандум державного прокурора, котрий цікавився, які є конкретні докази в справі проти Ганнібала Лектера. У дусі відплати «Лепурасіон Севеш», що був живим і після війни, звинувачення за вбивство фашистів і військових злочинців мусили бути бездоганними і заслуженими, бо залишалися політично непопулярними. «Лепурасіон Севеш» – дика помста. Період самосудів у 1944-1945 роках між визволенням Франції від окупації і створенням повноцінного національного уряду. Убивство різника Поля Мумунда сталося багато років тому, а доказом був лише запах гвоздичної олії, на що слушно вказував прокурор. Чи доречно заарештовувати пані Мурасакі? Чи була між ними змова? Питав себе прокурор. Інспектор Попіль порадив утриматися від арешту пані Мурасакі. Точні обставини смерті ресторатора Кольнаса, або ресторатора-криптофашиста і спекулянта Кольнаса, як він прочитав про нього в газетах, визначити неможливо. Так, у нього на тімені був отвір невідомого походження, і язик та піднебіння хтось йому проколов. Як показав парафіновий тест, він сам стріляв із револьвера. Загиблі на каналній баржі перетворилися на золу і жир. Про них відомо, що вони були викрадачами людей, торговцями білими рабами. Чи могла пані Мурасакі мати якийсь стосунок до того фургона з вм'ятиною на номерному знаку, де знайшли двох бранок? Юнак не мав зареєстрованого кримінального минулого. Він був кращим студентом курсу в медичній школі. Інспектор Попіль кинув погляд на свій годинник. І пішов коридором до кімнати для допитів номер три. Найкращої, оскільки в неї попадало трохи сонця, і графіті на стінах недавно зникли під товстим шаром білої фарби. Біля її дверей у коридорі стояв вартовий. Попіль кивнув вартовому, і той відімкнув йому двері. Ганнібал сидів біля столу в центрі кімнати. Щиколотка його була примкнута до ніжки стола, а руки до кільця на стільці. Зніміть залізо, наказав Попіль вартовому. Доброго ранку, інспекторе, привітався Ганнібал. Вона тут, сказав Попіль. А доктор Джума і доктор Руфін повернуться після сніданку. Попіль знову залишив його самого. Тепер Ганнібал міг стати, коли леді Морасакі зайде до кімнати. Двері за нею зачинилися, і вона, напівобернувшись, поклала на двері долоню. «Як вам спиться?» – спитала вона. «Я сплю добре». Чийо передає вам вітання?» «Пише, що вона дуже щаслива». «Я радий». Її молодий чоловік отримав диплом, і вони вже заручені. «Я за неї надзвичайно радий». Пауза. Разом із двома братами вони складають скутери, маленькі мотоцикли. Вже зробили шість машин. Вона вірить, що вони стануть популярними. Безперечно стануть, і я собі такий куплю. Жінки відчувають погляди швидше за чоловіків. Це частина їхньої здатності до виживання. Вони також моментально відчувають пристрасть і її відсутність. Вона відчула в ньому переміни. Щось зникло. Те, що раніше ховалося у глибині його очей, Слова її далекої прародительки Мурасакі Шикібу прийшли на пам'ять, і вона їх промовила. «Бурхлива вода замерзла швидко, під чистим небом місячне світло й тіні. Відплив і приплив». Ганнібал відповів класикою з принца Гензі. «Спогади про довге кохання злипаються у сніговий замет, тоскні, мов качучки мандаринки що й у вісні плавають поряд. «Ні», – сказала Гледі Мурасакі, – «ні, тепер там тільки крига. Все минуло». «Хіба все не минуло?» «Ви моя найлюбиміша у світі людина», – промовив він цілком чесно. Вона вклонилася йому і залишила кімнату. У кабінеті попіля вона застала доктора Дюма і доктора Руфіна, Зажвавою розмовою. Руфін узяв її руки в свої. «Ви казали мені колись, що він може закам'яніти душею назавжди», промовила вона. «У вас є таке відчуття?» спитав Руфін. «Я люблю його, але не можу його віднайти», сказала Гледі Мурасакі. «А ви?» «Я ніколи не міг», признався Руфін. Вона пішла не побачившись із попілем. Ганнібал зголосився працювати в тюремній амбулаторії і подав прохання до суду, щоб йому дозволили повернутися до медичної школи. Доктор Клер Деврі, голова судово-медичної судово лабораторії, розумна і приємна жінка, вважала добровільну роботу Ганнібала експрес-аналізи токсичних речовин напрочуд корисною у відділенні, де поки що не вистачало реагентів і обладнання. Вона написала листа до суду від свого імені. Доктор Дюма, чий беззастережний оптимізм надзвичайно дратував попіля, подав тріскучу петицію за Ганнібала, де повідомляв, що після того, як медичний центр Джона Гопкінса в Балтиморі, США, ознайомився з його ілюстраціями до нового анатомічного атласу, Йому пропонують там інтернатуру. Дюма, користуючись малозрозумілою аргументацією, наголошував на моральних засадах. Через три тижні, попри протести Попіля, Ганнібал вийшов із палацу юстиції і повернувся до своєї кімнати над медичною школою. Попіль не зайшов попрощатися з ним. Наглядач просто приніс йому одяг. Йому дуже добре спалося в його кімнаті. Вранці він подзвонив на площу Вогезів, але телефон там чомусь було відімкнуто. Він пішов туди і відчинив двері власним ключем. Квартира була порожньою. У ній лишилися тільки телефонна поличка. Там лежав адресований йому лист. Він був прив'язаний до почорнілої гілочки з Хиросіми, котру колись переслав батько Леді Мурасакі. У листі писалося. Прощавайте, Ганнібале, я поїхала додому. Обгорілу гілочку він кинув у сену по дорозі на обід. У ресторані, <клух> у ресторані Марсове поле він пообідав чудовою тушкованою в горщику зайчатиною і розплатився грошима, які залишив йому Луїфера, для оплати за упокійної служби на спомин його душі. Розм'яклий від вина, він вирішив, що для очистки совісті сам прочитає кілька латинських молитов за Луї, і, Лебонь навіть заспіває якусь із них на популярний мотив, резонно розсудивши, що його молитви будуть не менш ефективними, ніж ті, що він міг би замовити в сенсупіс. Він обідав сам, але не відчував себе самотнім. Ганнібал ввійшов у довгу зиму свого серця. Спав він міцно, і ніхто не відвідував його у сновидіннях, як це трапляється в людей. Частина третя Я би дияволу віддавсь негайно, абито незнаття, що він – це я. ЙОГАН Вольфган Гет. Трагедія Фауст. Розділ 58 Свенка думав, що батько Дортліха взагалі ніколи не помре. Старий собі дихає та й дихає. Два роки дихання, а накрита просмоленим брезентом труна, все чекає на нього, стоячи на рештаках у тісній свенковій квартирі. Труна займала більшу частину вітальні. Це дратувало жінку, з котрою жив свенка. Вона постійно жалілася, що закруглений віко труни не дозволяє навіть використовувати її як полицю. Через кілька місяців вона почала складати в труну контрабандні консерви, що їх свенка конфіскував у людей, які поверталися по ромам із гельсінки. За два роки жорстоких чисток під керівництвом Йосипа Сталіна, троє колег свенки були розстріляні, а четвертого повісили в Луб'янській тюрмі. Свенка відчував що час тікати. Картини тепер належали йому, і він не збирався їх залишати. Свенка не успадкував усіх контактів Дортліха, але він міг дістати гарні документи. У нього не було знайомих у Швеції, проте на суднах, які курсували між Ригою і Швецією, їх було достатньо, і вони могли потурбуватися про вантаж. Головне, хай той опиниться в морі. Найважливіше – Першим ділом. У неділю вранці о 6.45 із вільнюського будинку, де жив батько Дортліха, вийшла чорниця Бергіт з непокритою головою, щоб не викликати підозри, ніби вона простує до церкви, з величеньким гердикюлем у руках, у якому вона несла свою хустку і Біблію. Минуло хвилин десять після її відходу, як батько Дортліха зі свого ліжка Почув на сходах кроки когось, хто був важчим за берегід. Брящання і поскрипування почулися від вхідних дверей. Схоже, хтось колупається у квартирному замку. Батько Дортліха із зусиллям підсунувся вище на подушці. З-під порога дверей його кімнати повіяло, як при відчинених квартирних дверях. Він потягнувся до шухляди і намацав у ній люгера. Мало не втрачаючи свідомість від напруження, він витяг пістолет і, тримаючи обома руками, заховав його під ковдру. Він встиг заплющити очі до того, як прочинилися двері його кімнати. «Ви спите, пане Дортліх? Сподіваюся, я не дуже вас потурбував», промовив сержант Свенка, котрий був у цивільному із зализаним назад волоссям. «А, це ти?» Обличчя старого виражало звичну дратівливість, але виглядав він ще слабшим, ніж зазвичай. «Я прийшов за дорученням спілки міліціонерів і митників», – повідомив Свенка. «Ми вичищали шафи і знайшли деякі речі вашого сина». «Мені вони не потрібні. Залиште їх собі», – сказав старий. «Ти зламав замок?» «Коли ніхто не відчинив, я ввійшов. Я думав, просто залишу пакунок, якщо нікого нема вдома». У мене є ключ вашого сина. У нього ніколи не було ключа. Це його майстер-ключ. Тоді ти можеш замкнути за собою двері. Лейтенант Дортліх розповідав мені про ваші проблеми і заповітні бажання. Ви написали заповіт? Документ у вас є? Спілка вважає, що тепер наш обов'язок, щоб ваші бажання були виконані. Так, сказав батько Дортліха. «Все підписано і підтверджено свідками. Копію відіслано в Клайпеду. Вам не потрібно нічого робити». «Та ні, мені потрібно. Одну річ». Сержант Свенка поклав пакунок. Посміхнувшись, він зробив крок до ліжка, прихопивши зі стільця подушку. Він плигнув боком, мов павук, і накрив нею старому обличчя. Виліз на постіль, осідлавши його. Придавив йому плечі коліньми і, звівши до купи лікті, всією своєю вагою наліг на подушку. Скільки так треба тримати? Старий не пручався. Свенка відчув, як щось жорстке вперлося йому в пах. Ковдра нап'ялася, і люгер вистрелив. Свенці обпекло шкіру. Щось загорілося в його нутрі. Він відхилився назад. Старий підняв пістолет і стріляв крізь ковдру поцілив йому в груди і в щелепу. Дуло здригалося. Остання куля попала в ногу самому старому. Старече серце калатало швидше, швидше, швидше. Стоп. Годинник над його ліжком бив сьому, але він почув тільки перші чотири удари. Розділ п'ятдесят дев'ятий Сніг над 50-ю паралеллю замітає високе чоло планети. Східну Канаду, Ісландію, Шотландію і Скандинавію. Снігові замети в Грисельхольмі, у Швеції. Сніг валиться в море. До берега наближається пором, на якому везуть домовину. Агент судноплавної компанії, котрий забезпечив представникам похоронної фірми чотириколісну тачку і допоміг завантажити на неї труну, Трохи розігнав її по палубі, щоб перескочити через поріг на трап, під яким внизу на причалі чекала машина. Батько Дортліха не мав близьких родичів, тому його останню волю було виконано точно. Виконання заповіту забезпечила Клайпецька асоціація річковиків і трудящих океану. Крихітна процесія до цвинтаря складалася з катафалка, фургона з шістьма працівниками похоронної контори і легкового авто, у якому їхало двоє літніх родичів. Не можна сказати, ніби батька Дортліха ніхто тут не пам'ятав. Проте більшість його друзів дитинства самі вже померли, і близьких теж лишилося мало. Він був блудним середнім сином, а той ентузіазм, із яким він колись сприйняв Жовтневу революцію, Зовсім відчужив його від родини і завів Росію. Син кораблебудівників прожив життя простого моряка. Парадокс! Погодились між собою двійко старих родичів, що сунули у своїй машині за катафалком крізь надвечірній снігопад. Гранітний родинний склеп Дортліхів із вирізаним над дверима хрестом і вишуканою галереєю вітражних вікон. Просто кольорові шибки без малюнків. Цвинтарний сторож, серйозна людина, замів сніг із доріжки до дверей склепу і зі сходинок. Великий залізний ключ обпікав холодом навіть крізь рукавиці. Він повертав його обома руками. Замок відгукнувся репінням. Чоловіки з похоронного бюро відчинили великі подвійні двері і внесли домовину. Родичі з тиха загомоніли про те, як недоречно виглядає емблема комуністичної профспілки на труні у фамільному мавзолеї. «Сприймайте це як братський привіт від людей, котрі знали його найкраще», – порадив розпорядник похорону і кашлянув собі в рукавицю. «Як для комуністів, то ця труна виглядає дуже дорогою», – відзначив він для себе і задумався, як би попросити надбавку. Сторож дістав із кишені тюбик із білим літтєвим мастилом. Він намалював на камені смуги, по яких поїдуть стійки домовини, коли її засуватимуть у бокову нішу. І трунарі зараділи, що їм залишилося тільки штовхнути труну і не треба піднімати важкого. Жалобники перезирнулися Ніхто не зголосився прочитати молитву. Тож вони замкнули будівлю і поспішили крізь завірюху до своїх машин. Батько Дортліха лежить на своєму ложі з дворів мистецтва. Тихий і маленький, і кригою береться його серце. Пори року надходитимуть і відходитимуть. Переглушені голоси долітатимуть з надвору з гравійних доріжок, а інколи до нього пошкребеться вусик виноградної лози. Кольори вітражів бліднутимуть потроху. На них наросте пил. Летить листя, а за ним і сніг. І знову так по колу. Картини, на яких намальовані обличчя, такі схожі на обличчя Ганнібала, лежать згорнуті в темряві, мов сувої пам'яті. Розділ шістдесятий Великі м'які сніжинки падають у тихому ранковому повітрі на Зайчу річку в провінції Квебек. Вкривають мовпір'ям підвіконня факторії Карибу Корнер і крамницю тутешнього таксидерміста. Великі мовпір'я сніжинки затримуються у волосі Ганібала Лектора, котрий наближається лісовою стежиною до дерев'яної хатини. Крамниця працює. У глибині будинку радіо грає «О, Канада». Десь шкільні хокейні команди ось-ось розпочнуть свою гру. Мисливські трофеї дивляться зі стін. Американський лось на горі, а під ним, наслідуючи композицію Сикстинської Мадонни, розташувалися арктичний лис, біла кам'яна курібка, волоокий олень, канадська рись і бобкет. Бобкет – північноамериканський дикий кіт, найближчий родич Рисі, удвічі менший за неї. На прилавку поділений на секції лоток із великим вибором очей для таксидермії. Ганібал ставить на підлогу свій рюкзак і пальцем колупається в очах. Знаходить пару блідоголубих найсвітлішого відтінку. Такі годяться для улюбленої покійниці лайки. Ганнібал вибирає їх із лотка і кладе одне до одного на прилавку. З'являється хазяїн. У броніса Гренца вже сива борода, побіліли скроні. Агу, чим можу допомогти? Ганнібал дивиться на нього, клупається в лотку і знаходить пару очей подібних до гренцевих, ясно-карих очей. Що це буде? питає Гренц. Я приїхав по голову, відповідає Ганнібал. По яку саме? Чи маєте ви ліцензію? Я не бачу її тут на стіні. Можливо, така, як вам треба, я у службовому приміщенні. Ганнібал перепитує. Можна мені туди? Я покажу вам, яка саме мені потрібна. Свій рюкзак Ганнібал прихопив із собою. У ньому трохи запасного одягу, різницький ніж і гумовий фартух із написом Власність Джона Гопкінса Цікаво було порівнювати адресну книжку Гренца і його пошту зі списком розшукуваних Тотенкопфів, який склали британці після війни. Гренц листувався з людьми в Канаді і Парагваї, мав кількох кореспондентів у Сполучених Штатах. Ганнібал переглядав папери вже на дозвіллі, коли їхав у поїзді, в окремому купе, дякуючи Гренцевій касі. По дорозі в Балтимор до своєї інтернатури він перервав подорож у Монреалі, звідки послав поштою голову таксидерміста одному з його друзів по листуванню, а зворотну адресу написав іншого. У ньому не сколихнулася ненависть до Гренца. Він взагалі давно не відчував ніякої ненависті. Його більше не мучили сновидіння. Зараз канікули. А вбивство Гренца здавалося йому приємнішою розвагою, ніж катання на лижах. Потяг котився на південь, до Америки. Такий теплий і добре підрисорений. Такий не схожий на той, що колись довго віз його, що хлопця, до Литви. Він затримається трохи в Нью-Йорку, переночує в Карлайлі, дякувати Гренцу, і сходить у театр. Він мав квитки на... «Набирайте М у випадку вбивства» та «на пікнік». Вирішив подивитися «пікнік», бо інсценізовані вбивства не вважав переконливими. Він зачарований Америкою. Тут така пристрасть і неелектризованість. Несамовито широкі автомобілі. Американські обличчя відкриті, але не безгрічні. По них все легко читати». Надійде час, і він продемонструє їм власне бачення мистецтва, а сам буде стояти за лаштунками, споглядатиме аудиторію, буде розглядати у світлі рампи, сяючи від захвату обличчя, і читати їх, читати, читати, читати. Прийшла пітьма, і офіціант у вагоні-ресторані приніс свічку поставив на його стіл. Криваво-червоний кларет легенько тремтів у Келихові в із потягом. Уночі він прокинувся на якійсь станції. Почув, як залізничники парою зі шланга здувають кригу, що налипла на дні вагона. Великі клуби пари проносилися за вітром повз його вікно. Потяг, ледь покректуючи, знову рушив. Примарні станційні ліхтарі Почали плавно відпливати геть у ніч. Він покотився на південь, у Америку. Його вікно очистилося, і можна було бачити зірки. Кінець